Az új-zélandi juhtenyésztő átka, mert csapatos túl megtámadja és levágja a juhokat. Nestor papagája neve. és befejezésül hadd mutassam be az új-zélandi madárvilágnak egy kis fügyművészét, egy poszáta félét. Egész repertoárja van a különböző dallamokból.